מנסה לעשות משהו ולא מצליח, והוא שם את עצמו בידיים של אלוהים, אז אה, אלוהים יכול לעשות כל דבר. ואנחנו מתפללים שזה באמת יהיה לתפארת, שמאציאס אה, יקום על רגליו, וגם המשפחה שלו תקבל קצת אוויר לנשימה. הם בטח עוברים תקופה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. שאלוהים ייתן להם כוח, מה אני אגיד לכם? אז עכשיו אנחנו נגלוש ישר לתוך השיעור ה-38 בספר ישעיהו הנביא. היום אנחנו מתחילים פרק חדש, אבל לא סתם פרק חדש. מכיוון שאנחנו מתחילים עלילה חדשה, ז'אנר חדש. אם אתם תסתכלו על הפרקים מפרק 36 עד פרק 39, אתם תגלו שהפרקים האלה שונים לגמרי מכל... הפרקים שישעיהו מדבר הם בעצם פרקים עלילתיים שמספרים סיפורים מעבר לנבואות הציוריות מאוד של ישעיהו. הפרקים האלה מ-36 ועד 39 הם כמו הציר שעליו בעצם הספר כולו עומד. השיעור היום, פרק 36 עוסק בהתקפה של צבא אשור על ערי יהודה. הסיפור מתחיל בלחיש מי היה פעם בלכיש? לא הייתם בלכיש? אוקיי, זה נמצא דרומית-מערבית לירושלים. לכיש זאת עיר עתיקה מאוד, עשו שם חפירות ארכיאולוגיות מקיפות. אני ממליץ לכם לבקר באתר הזה, זה נמצא דרומית מערבית לירושלים, בסביבות בית, בית שמש, ליד מערות בית ג'וברין, באזור הזה. הסיפור הזה מתחיל היום בלכיש, שמשם, מתוך העיר הזאת שנקראת לכיש, יוצא שליח, שליח מיוחד מטעם המלך האשורי סנחריב, זה השם שלו, עם מסר שהוא מאוד קשה. השליח הזה יוצא עם ביטחון מאוד גדול, הוא לא הולך לבד. כששליח כזה יוצא מהמלך, הוא יוצא עם צבא גדול, הוא יוצא עם הרבה כוח, עם הרבה השפעה. כתוצאה מכך, אתם יכולים להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, אני יכול לדבר בסמכות, תראו מי עומד מאחוריי, נכון? ככה היה גם השליח הזה, הוא יוצא עם צבא מאוד גדול. עם מסר מאוד קשה למלך חזקיהו. לשליח קוראים רבשקה, אוקיי? אנחנו נדבר עליו הרבה היום. דרך אגב, השם שלו באשורית הפירוש זה שר המשכים, אוקיי? באשורית. או במילים אחרות, שר מאוד גבוה בממלכת אשור. השליח הזה תופס לנו את כל הפרק. במונולוג שלו. יש לו מונולוג ארוך מאוד בפרק, וכל זה קורה בשנה ה-14 למלוכה של חזקיהו. חזקיהו 14 שנים נמצא, נמצא במלוכה, והוא נמצא עכשיו במצב מאוד קשה. ירושלים במצור, מאוד קשה להם, אוכל כמעט ואין, מים חסר, אמנם Uh, אנחנו נלמד על זה בשיעורים הבאים, uh, המים לא יהיו חסרים uh, להם, אבל uh, המצב בירושלים קשה מאוד והמורל נמוך, היום אנחנו נדבר על זה, מורל נמוך, מה זה עושה מורל נמוך? מה זה עושה לאמונה שלנו מורל נמוך? מה זה גורם לנו כבני אדם מורל נמוך? ויותר חשוב מכך, איך יכולים, יכול אלוהים להשתמש בנו עם מורל נמוך. אז אנחנו נלמד את כל זה היום. השליח מגיע בזמן הכי קשה, וכשהוא מגיע, בואו נקרא את זה, ישעיהו 36, 1-3, ויהי בארבעה עשרה שנה למלך יזקיהו, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות והתפסל. פסוק שתיים: "וישלח מלך אשור את רב שקה מלכיש ירושלמה אל המלך חזקיהו בחיל כבד ויעמוד בתעלת הברכה העליונה במסילת שדה כובס". הנה אלכס היקר, רק דיברנו עליך. כן, תודה. כן, רק הזכרנו אותך. לא, מצוין, טוב לראות אותך. מה שלומך? טוב לשמוע. אמן. אז אנחנו ממשיכים לקרוא ויצא אליו אליקים בן חלקיהו אשר על הבית ושבנה הסופר ויואך בן אסף המזכיר שלושת הפסוקים הראשונים שאנחנו קוראים עכשיו מתחילים את הסיפור שלנו השליח כבר מגיע הוא עומד מחוץ לחומות אנשים מהעם עומדים על החומות תדמיינו לכם בראש אתם מסתכלים רואים את כל הצבא האשורי לא אכלתם כבר הרבה ימים, אתם עייפים, עכשיו מגיעה הצרה הגדולה הזאת. ועוד יותר גרוע מזה, השליח, רב שקה, פותח את הפה שלו. וכשהוא פותח את הפה שלו, תשימו לב מה הוא אומר. כשהוא אומר את הדברים שתכף אנחנו נקרא, כמו, כמו שאמרנו, הוא לא בא הוא עומד כשלצידו עומד צבא אשור בחיל כבד. עכשיו הוא מגיע בשביל מטרה מאוד חשובה הוא מגיע כדי להרתיע את תושבי ירושלים ואת המלך חזקיהו הוא בא להפחיד אותם ויאמר אליהם אנחנו ממשיכים לקרוא מפסוק ארבע פסוק ארבע ויאמר אליהם רב שקה הוא מתחיל לדבר אמרו נא אל חזקיהו כה אמר המלך הגדול מלך אשור מה הביטחון הזה אשר בטחת אמרתי אך דבר שפתיים עצה וגבורה למלחמה, אתה על מי בטחת כי מרדת בי, הוא מתחיל בשפה מאוד קשה. הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים, אשר ישמח איש עליו ובא בכפו, ונקבה, כן פרעו מלך מצרים לכל הבותחים עליו. וכי תאמר אלי, אל אדוני אלוהינו בטחנו, הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים, לפני המזבח הזה תשתחוו. ואתה התערב נא את אדוני המלך אשור, ואתנה לך אלפיים סוסים אם תוכל <coughs> לתת לך רוכבים עליהם. ואיך תשיב את פני פחת אחד אבני המלך אדוני הקטנים, ותבטח לך על מצרים לרכב ולפרשים. איך הוא מתחיל לדבר? עכשיו הוא פונה אל השליחים של המלך ומדבר אל כל העם, ואומר להם בעצם אתם, הביטחון שיש לכם ולא משנה במה הוא סתם, חבל על הזמן. אתם מבזבזים את הזמן שלכם. אתם חושבים שאתם יכולים לבטוח או באלוהים או לבטוח במלך מצרים אבל אין לכם על מי לסמוך, אתם, זה לא יעזור לכם. עכשיו תשימו לב לדבר מעניין. תשימו לב לאיך הוא פונה אל העם ואיך הוא מתייחס למלך שלו, אוקיי? בואו נראה איך הוא מתייחס למלך שלו. הוא אומר, כה אמר המלך הגדול, מלך אשור, אוקיי? זו הפנייה שלו, כה אמר. מי היה בדרך כלל אומר, כה אמר"? אמר? הנביאים של אלוהים הם היו אומרים, כה אמר אדוני, כה אז רב שקה מתחיל לדבר על המלך שלו כאילו בעצמו אלוהים. עכשיו איך הוא מדבר על חזקיהו? <אז הוא? <אז הוא אפילו לא אומר חזקיהו המלך, <אז> הוא רק פונה אליו בשם שלו. הוא לא אומר חזקיהו המלך, הוא אומר רק חזקיהו, הוא פונה אליו רק בשם, הוא לא מתייחס לתואר שלו בכלל, כי הרי גם חזקיהו הוא מלך, נכון? אבל רבשקה, הוא לא בא להתייחס למלך חזקיהו כמלך, הוא בא להתייחס אליו כמישהו שלא צריך בכלל לקחת אותו בחשבון. אבל המלך האשורי, כה אמר המלך הגדול הפנייה כה אמר מזלזלת באלוהי חזקיהו, לא רק בחזקיהו. אתם חושבים שרב שקה רוצה רק לפגוע בחזקיהו? כמובן שלא. הוא רוצה לפגוע באלוהים של ישראל. רב שקה פונה אל המלך חזקיהו מעמדת כוח גבוהה לדעתו, ודרך הדיבור הגאוותנית שלו נועדה לזרוע פחד בתושבי ירושלים. הוא לא בא לבקש מהם משהו בנימוס, הוא לא מדבר אליהם מעמדה נחותה, הוא בא אליהם כאדון שלהם והוא פונה אליהם מעמדת כוח מאוד חזקה. רב שקה מזלזל ביהודה, במלך שלה וגם בשליחים שלו. אגב, הוא משתמש פה בטקטיקה מאוד מאוד ערמומית, אתם יודעים מה זה המילה הזאת ערמומית? הרמומי זה להיות כמו נחש, כמו ששטן היה בגן עדן עם חווה, בלשון חלקה. <עוד> הוא מדבר אל העם בעצם כמו שהנביאים דיברו אל העם. למה? <עוד> כי גם הנביאים אמרו לעם אל תבטחו במצרים. <עוד> אז הוא מתנהג כאילו הוא באמת בא מאלוהים והוא אומר להם, אל תבטחו במצרים. אתם חושבים שהם יצילו אתכם? אבל <אז> מהצד השני, <אז> הוא גם אומר להם, אל תבטחו באלוהים שלכם, <אז> וזה מראה שהוא נביא שקר כמובן. <אז> פסוק עשר, <10. אז> אנחנו קוראים הפסוק הזה, פסוק עשר, מה זה? זה <אז> המיקרופון. <אז> okay. פסוק עשר, ותשימו לב הוא אומר פה, תקראו את זה בשפות שלכם. ועתה המבלעדי אדוני עליתי על הארץ הזאת להשחיטה? אדוני אמר אליי עלה לארץ הזאת והשחיטה. כדי להפחיד ולהרתיע את תושבי, את תושבי העיר המלך והמלך חזקיהו, השליח הזה קובע שמי ששלח אותו זה אלוהים שלהם. הוא <אח> אומר אלוהים שלח אותי כדי להשמיד אתכם. <אח> שלהם. <אח> אלוהי ישראל. הוא מדבר אליהם, הוא מדבר אל העם על החומות. <מח> הוא בכלל, הוא קובע שהוא בכלל בשליחות של אלוהים. <מח> כאילו אלוהים שלח אותו כדי להשחית את, את הארץ. המונולוג הזה, המונולוג של השליח, מתאר לנו את היומרנות. המילה הזאת יומרנות, לא יודע איך להגיד לכם את זה במילה אחרת. <מח> אנחנו, <מח> מה? פרסומפשנס yeah. אומרים באנגלית. איך אומרים בפורטוגזית? איך? אני אנסה להגיד את זה אחר כך. אוקיי, היומרנות של עובדי אלילים שבאמת נראה שהם לא יודעים לפני מי הם עומדים. הם ממש חושבים שאלוהים זה כמו הפסל שיש להם בתוך הבית המקדש שלהם. דברי השליח של דברי הרב שקן נפסקים, נקטעים. על ידי השליחים של המלך חזקיהו. תשימו לב שהם לא מתייחסים למה הוא אומר, אלא יש להם ממנו בקשה צנועה, הם מבקשים ממנו בקשה צנועה, והם אפילו לא שמים לב עם מי הם מדברים, מה הם אומרים לו. ויאמר אליקים ושבנה ויואח אל רב שקה, דבר נא אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר אלינו יהודית, או במילים אחרות עברית. אוקיי? אתם יודעים, השפה היהודית אז הייתה עברית. אל תדבר אלינו יהודית באוזני העם אשר על החומה. אחרי כל מה שהם שמעו מהשליח, כל המילים שהוא אמר, התגובה של השליחים של המלך מאוד רכה. אחרי כל מה שהם שמעו, מה הם מבקשים ממנו? אל תדבר איתנו בעברית. תדבר בארמית, אנחנו מבינים ערבית. אל תגיד את הדברים האלה בשפה שכולם מבינים. דבר אלינו ולא אל העם אל החומה. מה לדעתכם עובר לרב שקי בראש רואה את כל הצבא מאחוריו ושהם פונים אליו ככה? הכוח שלו עוד יותר עולה. איך אתם חוצפנים? מבקשים ממני דבר כזה? <laughs> כנראה שהוא כמובן מתעצבן אפילו עז יותר, זאת בקשה חצופה. הרי הוא מדבר עברית בטח זאת לא הייתה שפה קלה בשבילו, נכון? הוא לא שייך לעם הזה, הוא גם למד עברית, רב שקה, מאוד מעניין, כנראה שהסיפית, ה... סליחה, הייתה שפה אה, אה, שהיא הייתה מקובלת ללמוד בזמן ההוא, במיוחד שהעמים היו קרובים אחד לשני, הוא רוצה להשפיע על העם ושהם יבינו בדיוק את מה שהוא אומר. מאותה הסיבה שאלוהים מדבר איתכם בשפה שהוא רוצה שאתם תבינו, רב שקד בא אל המלך חזקיהו עם שפה שכולם צריכים להבין, כי הוא רוצה להפחיד אותם, הוא רוצה להשפיע עליהם ולייאש אותם. אז מה המוטיבציה של האשורים? יש להם כוח, יש להם כסף, יש להם צבא חזק. מה הם יכולים לעשות עם כל זה? אתם יכולים לשאול את עצמכם, בואו לא נחשוב על אשורים כמו עם, בואו נחשוב על משפחה. משפחה שיש לה כסף, יש לה כוח, יש לה בריאות, יש לה כל מה שהיא צריכה, מה המוטיבציה שלה? המשפחה הזאת אומרת, לא מספיק לנו מה שיש לנו, בואו עכשיו ניקח את הבית של השכנים שלנו גם. 아? מה אתם אומרים? יש לנו אחלה מכונית, אבל המכונית של השכן גם תהיה שלנו. יש לו אחלה של בית, הבית הזה יהיה הבית שלנו, אה? זו <אז> המוטיבציה של האשורים. <אז> למה הם הולכים לכבוש את יהודה? <אז> מה יהודה <אז> עכשיו עשתה להם? מדוע הם עושים את זה? יש להם מטרה. עכשיו, זה מה שהם חושבים. אבל מאחורי המטרה הזאת, אנחנו נלמד היום על מטרה אמיתית. על המטרה של זה ששלח אותה, על הסמכות שעומדת מאחורי האשורים. ועל זה אנחנו נלמד אה, בצורה יותר אה, עמוקה. אה, האשורים, לא היה חסר להם שום דבר, אבל בכל זאת הם רצו יותר. רב שקה עונה להם, הם מבקשים ממנו לדבר ארמית, הוא אומר להם מה פתאום, ויאמר רב שקה האל אדונך פסוק 12 האל אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה הוא אומר להם מה אתם חושבים שאני באתי להגיד את הדברים האלה לך ולמלך לא הוא אומר הלא על האנשים היושבים על החומה אלה שהם פוחדים אלה שאין להם אוכל אלה שאוכלים סליחה כתוב אני לא זה לא יודע איך זה אבל אלה שאוכלים את הצרכים שלהם ואלה ששותים את המים של הרגליים שלהם אליהם אני בא לדבר אתם יכולים לחשוב מה אלה שיושבים על החומה הנה יש מישהו פה שאולי רוצה לדאוג לנו המלך חזקיהו לא יכול לדאוג לנו השליחים שלו הם רק רוצים שידברו איתנו ארמית אולי כדי שנשמע משהו יש לו להגיד בעברית רב שקה לועג לשליחים של המלך חזקיהו הם מייצגים את המנהיגות המקומית, אלו שיש להם את הזכות וגם החובה שיש לרב שקה, אבל כמו שהוא לועג למלך חזקיהו, הוא לא מתייחס אליהם בכלל, לשליחים של המלך. המילים שהרב שקה אומר נועדו להפחיד, נועדו לעשות רושם על העם. המילים שלו לא נועדו לרועים, אלא לכבשים, אוקיי? הכבשים שומעות את המילים עכשיו של רבשקה. והוא מדבר אליהם בלשון חלקלקות. מה זה לשון חלקלקות? לשון רכה, כדי למשוך אותם. פסוק 13, עוד פעם, עכשיו הוא ממשיך. נכון, הם הפסיקו אותו, אמרו לו, אל תדבר עברית, דבר ארמית, הוא אמר, מה אתם חושבים? באתי אליכם. עכשיו הוא ממשיך לדבר. ויעמוד רבשקה, החלק השני של הנאום, <מח> ויקרא בקול גדול, בקול גדול, באיזה שפה כתוב? אתם, אתם עוקבים אחריי? <מח> ויקרא בקול גדול <מח> יהודית. <מח> יהודית. אז עכשיו, אפילו לא רק שהוא מדבר עברית, הוא מדבר בקול גדול, כדי שישמעו אותו מצוין, מדבר עברית. <מח> ויאמר, שמעו את דברי המלך הגדול, מלך אשור, <מח> עוד פעם, הוא חוזר על זה <מח> כמה גדול המלך שלו. כה אמר המלך, אל יישא אתכם חזקיהו, לא צריך מלך פה, חזקיהו כי לא יוכל להציל אתכם, ואל יבטח אתכם חזקיהו אל אדוני לאמור, הצל יצילנו אדוני, לא תינתן העיר הזאת ביד מלך אשור. פסוק 16, אל תשמעו אל חזקיהו, כי כה אמר המלך, עוד פעם כה אמר, אוקיי, כה אמר המלך אשור, עשו איתי ברכה וצאו אליי. מי קורא להם עכשיו? המלך שאומר כה אמר, כה אמר המלך סנחריב, תבואו אליי, נכון? ואיכלו, עכשיו הוא פונה לחולשה הכי גדולה שלהם, הם על החומות, נכון? רעבים, צמאים, מפחדים, הוא אומר להם תבואו החוצה, איכלו <אחלו> איש גפנו ואיש תאנתו, המושג הזה בעברית תחת גפנו ותחת תאנתו, מי מכיר את זה פה? מה זה מתאר? כן עדה, מה זה מתאר? שפע. שפע. עוד יותר מכך, זה מתאר עולם מושלם, גן עדן. שאדם שאומרים שהגיע תחת גפנו, גפנו ותחת תאנתו, זה רק בסוף הימים. זאת אומרת שאין לך צרות בחיים. מה שנשאר לך, לשבת תחת הגפן, לאכול את הענבים, ותחת התאנה, לאכול את הפירות המתוקים. זה כל מה שנשאר. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. גפנו. גפנו. גפן, מגפן. מגפן, יפה. ליולנדה ירד עכשיו האסימון. <סימון> יפה <סימון> מאוד. <סימון> אז הוא אומר להם, בואו, תנוחו, למה אתם ככה סובלים? ושתו איש ממי בורו, לא את המי רגליים שאתם שותים. תשתו את המים של הבורות שלכם, של הבארות שלכם. <סימון> ואז הוא אומר, עד בואי. ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם. תשימו לב, הוא מדבר פה כמו אלוהים. אם אתם תיקחו את הדרך שהוא מדבר, ככה בדיוק אלוהים מדבר. אני אקח אתכם אל הארץ הטובה, אני אביא אתכם אל ארץ אה, של מים. אה. אתם זוכרים בתורה שזה כתוב? שאלוהים אה, מבטיח לעם ישראל. הוא אומר, עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וגרמים. המלך הזה מדבר כאילו שהוא בעצמו אלוהים. <אנ> המונולוג של רבשקה שממשיך לדבר עברית בקול גדול, ממשיך להאדיר את מלך אשור כאלוהים. <אנ> ולא רק זה, באותו הזמן הוא מטיל רפש בפרצוב של חזקיהו המלך. <אנ> אל תשמעו לו, <אנ> תשמעו <אנ> למלך שלי. <אנ> הוא שליח מצוין, נכון? <אנ> הוא דיפלומט, הוא נציג של המלך שלו. הוא מדבר על המלך שלו בצורה הכי נפלאה שיכולה להיות, רב שקר. אנחנו כמעט רציתי להגיד את זה, אבל אני, אנחנו נראה שלא כדאי ללמוד ממנו. אולי המתוד שלו הוא טוב, אבל המוטיבציה היא מאוד מאוד רעה. <אח> <אח> המטרה שלו, על זה אנחנו נדבר, לשכנע את העם להתקומם נגד המנהיגים שלו, לצאת מהחומות ולקבל את המנהיג החדש. זה המטרה שלו. מה הוא מציע להם? הוא מציע להם את מה שהיה להם גם ככה לפני שהוא הגיע, אתם מבינים? מי גרם להם שאין להם אוכל? הם. מי גרם להם שאין להם מים? הם. המלך הזה שבא ואומר להם בואו תנוחו אצלי, <חש> הוא זה שגרם להם שאין להם את מה שיש להם. <חש> זה כמו ש... שתיקחו את הבית של השכן שלכם, תשברו לו את הבית ותגידו לו אה, אין לך איפה לגור, לא חשוב תבוא אלינו, אנחנו ניתן לך פה איזה אוהל קטן ככה, יהיה לך טוב אצלנו. אז אנחנו רואים שהרב שקי מאוד מאוד רציני בהצעות שלו, אבל הרוע שהוא מציע הוא לא דבר שמאלוהים. הוא ממשיך ואומר להם בפסוק שמונה פן יסית אתכם חזקיהו לאמור, הוא אומר, אל תחשבו. שאתם תוכלו להינצל. חזקיהו יגיד לכם, אלוהים יציל אותנו, ואז הוא אומר, תגידו, האלוהים של העמים האחרים, הצילו אותם? <אח> לא. אז למה אתם חושבים שאלוהים שלכם יציל אתכם? איפה האלוהים של השומרונים? <אח> הם עכשיו בידיים שלנו, איך האלוהים שלהם לא הצילו? ופסוק עשרים הוא שואל מי בכל אלוהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי כי יציל אדוני את ירושלים מידי ויחרישו, תשימו לב, פסוק עשרים ואחד ויחרישו ולא ענו אותו דבר כי מצוות המלך היא לאמור לא תענוהו רב שקה למרות שהוא משתמש בכל מה שיש לו אוקיי? אה, בכל הכלים שלו אה, למרות שהוא משתמש בזה, העם לא עונה לו. הוא דיבר איתם בעברית, נכון? הם הבינו את מה שהוא אומר. הם לא עונים לו. מדוע? כי הם שומעים למלך שלהם. מה המלך שלהם אמר? לא לדבר. לא לענות לו. לא לדבר איתו ולא להתייחס אליו בכלל. כדי לערער את האמונה של אלה שיושבים על החומות, בעצם... Uh, המטרה שלו זה להוציא אותם מהאמונה באלוהי ישראל. זה הסיכוי היחיד שיש לו כדי לנצח. אם הוא יצליח להוציא את העם של אלוהים מהאמונה באלוהים, שום דבר לא יציל אותם. שום דבר לא יציל אותם. והוא אומר, אל תאמינו לחזקיהו שאלוהים יציל אתכם. Uh, אגב, העם שומע את מה שהרב שקי אומר, אבל רק העם שומע? מי עוד, מי עוד שומע חוץ מהעם? נגד מי הם הולכים? הם הולכים נגד אלוהים, נכון? עכשיו שקט, גם אלוהים שומע את מה שהם אומרים, אלוהים לא אומר כלום. העם לא אומר כלום, ואלוהים לא אומר כלום, נכון? שקט. רב שקט לא יכול לקבל תגובה יותר מעצבנת. תדאגו לכם, אתם עושים את המקסימום, אומרים את הנאום הכי חזק, הכי טוב, ומילה, איזה משהו, איזה תגיד את היי, משהו, כלום. לא עונים, וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות מבחינתו, הוא בטח הולך מאוד עצבני. רב שקם מסיים את הנאום ואין שום תגובה. אבל האם למילים שלו אין בכלל השפעה? מה אתם אומרים? למרות שהעם לא אמר כלום, למרות שלא היה נראה שהדברים שלו משפיעים, לדברים כן הייתה השפעה. תשימו לב, ישעיהו 36 פסוק 22, הדברים שלו כן השפיעו. ויבוא אליקים בן חלקיהו אשר על הבית ושוונה הסופר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים מה קרה לבגדים שלהם? הם קרו את הבגדים ויגידו לו את דברי רב שקל הסמכות שבה דיבר רב שקל עשתה את הרושם על השליחים של חזקיהו הם באים אל המלך קרועי בגדים מה בעצם מסמלים בגדים קרועים בתנ״ך? נכון מאוד, אבל, אות לאבל, אות לחוסר תקווה ואות לייאוש, אוקיי, שאין תקווה, אז אנשים קוראים את הבגדים, מה אני צריך בגדים אם אין לי בן, מה אני צריך בגדים אם אני עומד למות, קוראים את הבגדים לאות אבל. הדברים של רב שקיה גורמים לייאוש בקרב השליחים של המלך חזקיהו, עד כדי כך שהם קוראים את הבגדים שלהם. אגב, בפרק הבא שאנחנו נלמד בשבוע הבא, אנחנו נראה שגם חזקיהו בעצמו, מה הוא עשה? גם הוא קרע את הבגדים שלו בפסוק הראשון בפרק הבא, אבל זה כבר לשבוע הבא. האם יש גם בחיים שלכם לפעמים רב שקה? כן, רב <Okay>. כמה פעמים בחיים שלכם אתם שומעים את המילים של רב שקה בחיים שלכם? מי האלוהים שיציל אתכם מהידיים שלי? מתי הרבשקאים באים לחיים שלנו? <אח> הם באים לחיים שלנו שאנחנו נמצאים במצבים קשים מאוד. האמונה שלנו עומדת למבחן. <אח> רבשקאים באים ומדברים אלינו כדי לערער את האמונה שלנו באלוהים. מי האלוהים שיציל אותך עכשיו מהידיים שלי? אתם יודעים כמה פעמים אני שמעתי את ה... משפטי, משפט הזה של רבשה שקי בחיים שלי. מי האלוהים שיכול להציל אותך? מי האלוהים שייתן לך את, ה, את האפשרות לעשות את מה שאתה חושב שאתה תצליח לעשות? איזה אלוהים ייתן לך את זה? כאשר אנחנו נמצאים במצבים קשים מאוד, האמונה שלנו עומדת למבחן. האם האלוהים שלנו באמת יכול להציל אותנו? תכלס. אנחנו לא סתם באים לפה כי משעמם לנו בחיים, נכון? אנחנו באים לפה להתפלל, יש כל כך הרבה מקרים שאני מכיר באופן אישי ואפילו שיושבים פה איתנו היום שאנחנו ישבנו עם הברכיים על האדמה וביקשנו מאלוהים והתחננו לאלוהים שיתגבר על הרב שק הזה, אולי זה מחלה, אולי זה מצב מאוד קשה בתוך המשפחה שהורס את המשפחה, רב שקה מאוד גדול וחזק שמדבר מי האלוהים שיציל אותך ממני, ואנחנו יורדים על הברכיים ומבקשים. השאלה היא, האם האמונה שלנו מתערערת כתוצאה משמיעת הקולות של העולם? <עוד, עוד לא קרה. הבן אדם עוד לא מת, <עוד> הבן אדם עוד לא הלך לאיבוד, <עוד> אבל הרב שקה קם ואומר, אם זה מחלה קשה, אם זהו, <עוד> האם יש אלוהים שיכול להציל אותך? <עוד> האם האלוהים שלך יציל אותך ממני? מה קורה לאמונה שלנו כשאנחנו שומעים את הקולות האלה? הקולות האלה מאוד הגיוניים. הרופאים מרימו ידיים, מצטערים. אי אפשר לעשות שום דבר יותר בשבילך. בוא אליי, אני אתן לך משהו יותר טוב. מה אני אתן לך? לא יודע מה, הרבה אין לי מה לתת, <אח> אבל... <אח> מה? האם <אח> האמונה שלנו מתערערת כתוצאה משמיעת הקולות של העולם? מתערערת, להתערער שהיא לא יציבה, שהיא זזה, כמו רעידת אדמה, אוקיי? אמונה שמתערערת שאני כבר לא כל כך מאמין, אז הקולות של רב שקה של העולם יכולים לגרום לנו את זה. האמונה שלהם לא עמדה במבחן, האמונה שלהם אחרי שהם שמעו הייתה אה, התערערה, הם הלכו וקרעו את הבגדים שלהם ומה זה מראה שאנחנו קוראים את הבגדים? הם האמינו לשקרים של רב שקה, הם האמינו, לכן הם קרעו את הבגדים שלהם הם לקחו את דבריו כלשונם הם ראו בעיניים שלהם את רב שקה והם לא ראו אותו דרך העיניים של אלוהים הם ראו בדיוק את הצבא האשורי ואת השליח של אשור. זה היה המצב בדיוק, עוד דוגמה אחת שאתם כולכם מכירים היטב, זה היה המצב בדיוק עם בני ישראל, כאשר גוליית גידף את אלוהים במשך ארבעים יום, ארבעים יום, בשמואל א', פרק 17, משמונה עד עשר, גוליית עומד, ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל, אגב, מערכות ישראל זה עוד שם לאלוהים, אוקיי? ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם למה תצאו לערוך מלחמה הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול ברו לכם איש וירד אליי אם יוכל להילחם איתי והיכני והיינו לכם לעבדים ואם אני אוכל לו והיכיתיב והייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו ויאמר הפלישתי שימו לב מה הוא אומר אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה אני מקלל את אלוהים ביום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. גוליאת, כמו רב שקה, מדבר את דברי ההיגיון של העולם אל העם של אלוהים. גם הוא מציע להם הצעה מפתה, הוא מציע להם הצעה. הוא בא בשם העם הפלישתי ואומר להם, ונותן להם עסקה, כמו רב שקה. במקום שכולכם תצאו למלחמה, אוקיי? רק אחד מכם יצא להילחם נגדי. אם הוא ינצח, אז אנחנו נהיה לכם עבדים, ואם לא, אתם תהיו העבדים שלנו. זה מה שהוא אומר, נותן להם עסקה. גם פה, גוליית, כמו רב שקה, יוצא נגד אלוהי ישראל, שהוא קורא לו מערכות ישראל. הוא מזלזל באלוהי ישראל ומצפה לתגובה מהעם שלו. איך העם יגיב? מה תהיה התגובה של העם? מה קורה לעם שהם שומעים את גוליית מדבר? Okay. הם שומעים את גוליית מקללת אלוהים, okay. הם לא מדברים איתו, נכון? אתם אנחנו לא שומעים ששאול מדבר עם גוליית, okay. אין דיאלוג, okay. יש רק מונולוג, נכון? כמו רב שקר, okay. רב שקר מדבר, גוליית מדבר. Okay. לא שומעים שום דבר, לא מאלוהים okay. ולא מהעם. Okay. שקט. Okay. אבל האם לדברים שלו אין השפעה? יש להם השפעה. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. אוקיי? Okay, אתם רואים? לדברים שהוא אומר, יש השפעה. מה זה גורם להם? בסוף הפסוק, מה אנחנו קוראים? ויחתו ויראו מאוד. זאת אומרת, הם מאוד מאוד פחדו. הדברים של גוליית, עוד פעם, המילה הזאת, מערערים את אמונתם של בני ישראל מהמלך ועד אחרון העבדים. <עוד> מה קורה לאמונה של שאול? <עוד> מה קורה לאמונה של אחרון החיילים? <עוד> הם לא סתם פוחדים, הם ממש רועדים ממנו. כתוב שהם פחדו מאוד. <עוד> במשך ארבעים יום המצב הזה נמשך, כאשר <עוד> גוליית בכל יום יוצא ומתגרה באלוהי ישראל, ועם ישראל, מה עושה? רועד מפחד מגוליית. <עוד> כמו השליחים של חזקיהו, העם רואה בעיניים את גוליית ולא יכול לתאר לעצמו שאפשר לנצח. אנחנו הרבה פעמים אה, עוצרים אחרי שאלוהים עושה נפלאות בחיים שלנו והנו, ואנחנו אומרים וואו, אף פעם לא חשבתי שזה יכול להיגמר ככה. במחשבה לאחור זה היה נראה כאילו שזה לא, לא יכול להיות. אבל היום, היום אני רואה שבאמת אלוהים יכול לעשות הרבה. ובמחשבה לאחור אנחנו תמיד אומרים זה היה כוח של אלוהים שעשה את זה, אבל מה לפני? מה קורה לאמונה שלנו לפני? האם אנחנו יכולים לחייך באמונה ולהגיד, באמת אנחנו מאמינים שיהיה בסדר? הרב שקי הזה והגולייתי הזה לא באמת יכולים לנצח את אלוהים? האמונה של רבים מאיתנו לצערנו הרב דומה לאמונה של שאול ושל השליחים של חזקיהו, לצערנו. אנחנו רואים רבשקאים וגולייתיים בחיים שלנו בכל מיני צרות וצורות, yeah. הרבה פעמים, כן. אני רציתי להגיד שגם החיים זה, הם לא באמת נהיו שלהם. לא, לא, זה, זה נכון. שקרים, נכון. גם נכון, נכון, נכון, נכון. בעצם העניין הוא כאן לאבד את האמונה של העם. Yeah. הם לא באמת מספרים להם, זאת לא עסקה אמיתית. Yeah. בחיים שלנו... איך אנחנו מתייחסים לאתגרים קשים, <מח> ואני מדבר ממש קשים, לא חסרים רבשקאים וגולייתים בחיים שלנו, <מח> האם אנחנו <מח> קורעים את הבגדים שלנו, <מח> או האם אנחנו מאמינים לאלוהים, <מח> זה דבר מאוד חשוב, <מח> אם אנחנו נותנים כבוד לאלוהים בזה שאנחנו סומכים עליו, או שאנחנו אומרים זהו אבדה תקוותנו, <מח> קרענו את בגדינו, <מח> עוד לפני שקרה משהו, <מח> לפני שקרה משהו אנחנו אה, באמונה מעורערת מטילים ספק בדבר אדוני. ולמה אני אומר את זה? כשאנחנו רואים את הספר הזה, יש כאן הבטחות מאוד מאוד גדולות. וכשאנחנו סוגרים את הספר ואומרים, אבדה תקוותנו, ומתחילים לקרוע את הבגדים, מה בעצם אנחנו עושים yeah. לספר הזה? Yeah. באמת, תכל'ס. אנחנו אומרים, עם כל הכבוד להבטחות שלך, הרב שקר והגוליית הזה יותר גדול ממך, נכון או לא? <עוד> למי אנחנו נותנים את הכבוד? לאויב. <עוד> אנחנו לא נותנים את הכבוד לאלוהים. האמונה שלנו בעצם <עוד> <עוד> נותנת כבוד לאלוהים בדרך התנהגות שלנו. <עוד> אפילו <עוד> אם אנחנו לא מדברים. גוליית מקללת אלוהים, אף אחד לא אומר לו כלום. <עוד> רב שקר <עוד> מקללת אלוהים, אף אחד לא אומר לו כלום. <עוד> אבל לדברים שלהם יש השפעה. או שאנחנו קורעים את הבגדים, או שאנחנו מתחזקים באלוהים ומודים לאלוהים. <אנסיבור> את זה אנחנו נראה גם בפרק הבא. אבל אנחנו כאן רואים שיש בעצם השפעה לא טובה של הדברים על הכבוד של אלוהים. דווקא עכשיו, תשימו לב, דווקא כשאנחנו נתקלים בסיבות, בנסיבות, אתם יודעים מה זה נסיבות? זו מילה קצת קשה. Circumstances, okay? <אנסיבור> כן. נסיבות. שאנחנו נתקלים בנסיבות חיים קשות והאמונה שלנו עומדת במבחן אחים ואחיות יקרים זה בדיוק הזמן בשביל להשתמש בה מתי אנחנו צריכים אמונה חזקה? מתי שטוב לנו? מתי שקל לנו? מתי האמונה שלנו עומדת במבחן? כשקשה לנו, כשיש לנו אתגרים קשים מתי אנחנו נשתמש באמונה שלנו? ואני חייב להגיד לכם, אמונה זה דבר שצריך להשתמש בו הרבה. <אז> כי אם אתה מתרגל את האמונה שלך כל הזמן, גם בדברים שהם אה, קשים מאוד, בדברים שהם קשים, אפילו בדברים שהם לא כל כך קשים, <אז> אתה מתרגל, <אז> אתה מתאמן, זה דבר שהופך להיות חלק מהחיים שלך. <אז> אנשים <אז> מסתכלים אליך ואומרים, אתה בן <אז> אדם <אז> מאמין. <אז> <אז> אתה לא מתייאש, <אז> <אז> אתה לא רואה את הרבשקי הזה, <אז> אתה לא רואה את הגוליית הזה, איך <אז> אתה <אז> ממשיך? תראה מה עומד מולך, ואתה אומר, אתם רואים את גוליית, אתם רואים את רב שקי, אבל אתם יודעים מי עומד מאחוריי? או יותר נכון מלפניי? אותו אתם רואים? זאת אמונה, זאת היא האמונה. זה הזמן להשתמש בה. זה לא קורה במקרה, אחים ואחיות יקרים, זה לא קורה במקרה. אלוהים רוצה שאנחנו נחיה את החיים שלנו במודעות שאנחנו תמיד, תמיד אבל איתו. שהוא תמיד איתנו, סליחה, הוא נמצא תמיד איתנו. דבר אדוני מעודד אותנו לעולם לא לפחד מהגולייתים והרב שקאים. אנחנו יודעים מדבר אדוני שאין להם שום סיכוי לעמוד נגדנו, כי אלוהים איתנו. נכון אנחנו יודעים את זה? כמה גוליית היה לו סיכוי? לא היה לו שום סיכוי מההתחלה, גם לא לרב שקא. אבל אלוהים איתנו, אתם יודעים מתי? אלוהים נמצא איתנו כאשר אנחנו איתו ולא עם האויב. אתם מבינים מתי אלוהים איתנו? <אז> אלוהים איתנו כשאנחנו באמת איתו, כשאנחנו <אז> מתייחסים אליו, כשאנחנו רוצים אותו בחיים שלנו, אז, אז הוא יכול להיות איתנו, <אז> הוא לא נכנס בכוח. <אז> אלוהים עומד ליד הדלת ודופק, <אז> <אז> הוא לא שובר את הדלת ונכנס, <אז> נכון? <אז> הוא עומד ומחכה שאנחנו נפתח לו את הדלת. <אז> תשימו לב מה הוא אומר ליהושע <אז> בפרק א', פרק יהושע, פרק א', קטע מאוד מאוד יפה, מחמש עד תשע, מה סוד הצלחה של בן אדם מאמין כדי להצליח במשימה מאוד מאוד קשה, הפסוקים מאוד ידועים, אני לא אקרא את הכל, אבל תקראו אצלכם, אני רק אקרא את הפסוק התשיעי, מחמש עד תשע, פרק א', מחמש עד תשע, אוקיי? אני אקרא את פסוק שמונה ותשע לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, ואז מה? כי אז תצליח את דרכך, ואז תשכיל. הלא ציוויתיך, אלוהים אומר, חזק ואמץ. אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. איזה הבטחה. הנה, אז עכשיו אתם יכולים לקחת את ההבטחה הזאת. מהרבה הבטחות יכולתי להביא לכם <מח> ולהגיד, אבינו שבשמיים, רב שקאים והגולייתים של העולם הזה לא עושים עליי רושם, מכיוון שאני יודע מי נמצא איתי, אני יודע מי אני, אני יודע מי אתה, אני יודע מאיפה אני בא <מח> ואני יודע לאן אני הולך, אני יודע מי אני, אני אדם מאמין, ואדם מאמין זה אדם שאלוהים נמצא איתו, ואם אלוהים איתנו, <מח> מי יעמוד נגדנו? <מח> רב שקא? <מח> גוליית? כמובן שהם לא יכולים, זאת הבטחה יפה מאוד, אין בכלל ספק שיהושע יצליח בכל אשר יעשה כי ה' איתו. <עוד> מתי הבגדים שלנו יישארו שלמים? <עוד> מתי הם יישארו שלמים? <עוד> מתי לא נפחד לעמוד מול רפשקאים בגולייתים? כאשר אנחנו נעמוד איתן על ההבטחות של אלוהים בדברו שאנחנו באמת נכיר את דבר אלוהים ככה אנחנו נוכל באמת לעמוד נגד גוליית ורב שקר. בזמן האחרון של העולם הזה, האמונה של רבים מאיתנו תעמוד למבחנים קשים מאוד. בסוף של הזמן, ואני אומר לכם את זה היום, ש... אני תכף אספר לכם על משהו שאני קראתי ממש לפני שבוע בעיתון. בזמן האחרון יהיה מאוד קשה לעמוד שהדברים של העולם לא ישפיעו עלינו והאמונה שלנו תעמוד למבחן האם אנחנו נצליח להמשיך לבצע את התפקיד שקיבלנו מאלוהים כעם שלו, עם הסגולה? אתם יודעים שזה הכי הרבה מה שהאויב מפחד? האויב, הדבר שהכי הרבה מפחיד אותו זה לא שאנחנו נשב תחת התאנה והגפן זה שאנחנו נצליח לעשות את מה שאלוהים רוצה שאנחנו נעשה האם הקהילה של אלוהים תפחד מהרב שקה ומהגוליית ולא תצליח לעשות כלום כי היא תקרע את הבגדים שלה? או האם הקהילה של אלוהים למרות הדיבורים ולמרות כל הדברים הרעים באמת תצליח לעשות את מה שאלוהים אומר עם בגדים שלמים בלי לקרוע את הבגדים, בלי לפחד? יש זה השאלה זה מה שהאויב הכי חושש. זאת הסיבה שהאשורים מרימים את הראש נגד אלוהים. אתם זוכרים מה הבטיח רב שקל העם על החומות? האויב יעשה כל דבר כדי להוציא את העם של אלוהים מהאמונה. הוא יבטיח להם גפן ותאנה ומים וכל דבר אחר. לאויב שעומד מאחוריהם, לשטן, לא אכפת לא מהאשורים ולא מהישראלים. בשבילו שניהם הולכים, לא... צריכים ללכת לאותו כיוון. מה שהוא רוצה זה שהמשימה שהעם קיבל מאלוהים תתבטל. לכן הוא מדבר בלשון שהנביאים של אלוהים דיברו. הוא אומר להם שהמלך הגדול הוא לא אלוהים שלהם, אלא סנחריב, המלך האשורי. הוא אומר להם שהאמונה שלהם באלוהים לא תעזור להם. זה מה שרבים מאיתנו שומעים מהעולם מסביבנו בכל יום, בכ, בכל יום שעובר. המוטיבציה של האויב לא השתנתה מאז ימיהם של גוליית ורב שקל. זאת הייתה המוטיבציה של האויב גם כאשר הוא השתמש בגוליית, אותו דבר. להפוך את עם ישראל עוד פעם לעם של עבדים. <אף> איפה עם ישראל לפני שהוא יצא ממצרים? איזה עם הוא היה? עם של עבדים, נכון? המוטיבציה של השטן זה להחזיר אותם למצרים <אח> זה מה שהוא רוצה להפוך את עם ישראל לעם של עבדים לפלישתים כדי שיהיה להם אדון חדש פרעה היה האדון שלהם, נכון? <אח> עכשיו סנחריב רוצה את התפקיד הם לא רוצים, ש, כמובן האויב לא רוצה שאלוהים יהיה האדון שלהם האויב משתמש באיומים הגדולים ביותר בעולם כדי לנסות להוציא את עם של אלוהים. ואתם יודעים שדיבורים לא צריכים להפחיד אתכם? אף פעם. יש דיבורים מאוד מאוד גדולים, ואתם יודעים שבסוף הרצון של אלוהים מתקיים. דיבורים מפה ועד ממש, הרבה דיבורים, דיבורים, דיבורים, אבל בסוף זה הרצון של אלוהים. אתם באמת מאמינים בזה? אם אתם באמת מאמינים בזה, אתם תצליחו לעשות את מה שאלוהים מבקש מכם בלי הפרעה, כי הבגדים שלכם יהיו שלמים. אתם לא תלכו עם בגדים קרועים בגלל שמישהו דיבר, או בגלל שמישהו מאיים עליכם. האמונה שלכם לא תתערער בגלל שמישהו פתח את הפה, מכיוון שאתם מאמינים לאלוהים. ואתם יודעים שהמילים של אלוהים יותר חזקות ממילים של אנשים, נכון? יותר חזק. יותר משפיע, יותר נכון, יותר אמת. פה יש אהבה, מה יש בצד השני? כמובן שאין אהבה בכלל. אבל הרבה פעמים השטן מצליח לגרום לאנשים לקרוע את הבגדים שלהם ולפחד מהגולייתים והרבשקאים ולגרום להם להיות משותקים. בן אדם שחוזר בתשובה ואומר לאלוהים הנני אני רוצה לעבוד בשבילך, תשתמש בי. ואז מגיע הרב שקה, והבן אדם קורע את הבגדים שלו ואומר, זהו, עבדה תקוותנו, אין יותר מה לעשות, רב שקה דיבר. זה בדיוק מה שהאויב רוצה לעשות. והרבה פעמים לצערנו הוא מצליח, ואני שמח שאתם שמעתם את המסר הזה היום, כי זה מסר שהוא באמת חשוב לתקופה שלנו. אל תפחדו, אין ממה. ישוע כבר ניצח. אין לנו ממה לפחד, כבר למוות אפילו עצמו אין את העוקץ שלו, אין לנו בכלל ממה לפחד. תעשו את מה שאלוהים אומר ואת מה שאתם יודעים שאתם צריכים לעשות, למרות כל הדיבורים של רב שקר. אנחנו קוראים עכשיו הפסוקים האחרונים במטי 28, פסוקים כל כך ידועים. השליחות המקורית של עם ישראל, עכשיו אנחנו שמים את החותמת, מתי 28, 16 עד 20, בינתיים הלכו 11 התלמידים לגליל, עם ישראל הולך לגליל, אל מקום שאלוהים אמר להם, ישוע אמר להם ללכת לשם. כשהם ראו אותו, הם השתחוו לו. אוקיי, יפה מאוד. הם מאמינים או לא מאמינים? יפה. אבל היו כמה שהספק קינן בליבם. ספק. <ספק> באמת זה אתה? לא אתה, אתה יכול לעזור לי, יש ספק בלב שלהם, נכון? Yes. ניגש ישוע לדבר ולהרגיע אותם ואומר להם, ניתנה לי סמכות גם בשמיים וגם בארץ. עכשיו, אל תדאגו, yes. תפסיקו כבר לדאוג, רק תעשו את מה שאני מבקש מכם, על כן. לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים. Yes. זה התפקיד שכמעט, זה האור לגויים. Yes. זה עם ישראל, yes. זה האור לגויים. תלכו תהפכו את כל העולם למאמינים באלוהי ישראל, זה התפקיד של עם ישראל, זאת השליחות המקורית של העם ישראל, זאת הסיבה העיקרית דרך אגב לכל הגולייתים וכל הרבשקאים, לכן הם נמצאים. אם רבשקא בחיים שלנו זאת חולשה מסוימת שמרחיקה אותנו מהייעוד שאלוהים נתן לנו אם יש לך רבשקה בחיים שלך, או אלכס, יש לך רבשקה בחיים שלך, שהוא מדבר אליך ואתה מאמין לו, ובגלל שאתה מאמין לו אתה לא מצליח לעשות שום דבר שאתה יודע שאתה יכול לעשות? זה רבשקה? לא להאמין, לא להאמין לו. האם אנחנו שליחים של חזקיהו או תלמידי המשיח באופן מעשי, או רק בתואר שאנחנו מחזיקים? תשימו לב לפסוק עשרים. ולמדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה איתכם אני כל הימים עד קץ העולם. התפקיד של העם של אלוהים זה להראות את המשיח בעולם, ואני מנסה לעשות את זה פה בישראל. אני מדבר עם ישראלים שלא מכירים את התוכנית של אלוהים בכלל. אתם יודעים מה? כמו שאני לא הכרתי. אם אתם הייתם פוגשים אותי בשנת 2000, או אפילו קצת אה, לפני, אז לא הכרתי שום דבר מהתוכנית, גם לא רציתי להכיר. בשבילי זה היה סתם שטויות. סיפורים ודברים שהם לא בכלל לא קשורים לחיים שלי בכלל. כי אני ישראלי, אני יהודי, אני ישראלי, אני נולדתי פה, אני הייתי בצבא, אני עשיתי הכל. בשביל מה אני צריך את אלוהים? הרי הוא שם ואני פה ואני מחליט לא להיות דתי, אני חילוני, אז זהו, אני גם ככה יהודי, אז זה לא משנה. ואני היום מספר, אני מספר היום לישראלים סיפור שאפילו באוזניים שלי פעם זה נשמע דמיוני אבל התפקיד שלי זה לא להיות רוח הקודש אני צריך לספר, כמו שסיפרו לי, גם אני מספר את זה התפקיד של העם של אלוהים זה לראות את המשיח בעולם, גם בישראל דרך אגב ואני נלחם על זה, אני נלחם שאנחנו נראה את המשיח לעם ישראל לחמישה מיליון אנשים דוברי עברית. זאת הקהילה היחידה בעולם שדוברת עברית. פה, בתל אביב. אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אבל אני אחזור על זה. כי אנחנו צריכים להבין מה התפקיד שלנו. אנחנו מעט, מה אנחנו? כמה עשרות. אנחנו צריכים לפנות לחמישה מיליון ישראלים שלא מכירים את ישוע המשיח. ואנחנו צריכים לספר להם. האם יש רבשקאים? נגדנו יש. האם יש גולייתים? גדולים מאוד מאוד. מה, אני פוחד? לא. לא בגלל שאני אדם חזק, או בגלל שאני גיבור או חכם. אני לא. אלוהים יודע. אבל אני יודע בחיים שלי מה הוא יכול לעשות איתי. לא בגלל שאני כל כך חזק, אלא בגלל שהוא חזק. בגלל שאני עומד ואני אומר לאלוהים, הנני. אני לא יכול לעשות הרבה. אמא, תשתמש בי. אני מוכן לעשות בשבילך מה שתבקש, ואיך שאתה כוח שתיתן לי ואת הזמן של החיים כל עוד נשמה באפי. <אז> אני מוכן לעשות את זה, <אז> מה שאתה תעשה. והוא הצליח. <אז> בהרבה מצבים אלוהים לוקח אותי ומראה לי שאיתו באמת אפשר לעשות הכל. ההבטחה של ישוע היא באמת הבטחה נכונה. <אז> אבל היו כמה שהספק כינן בליבם. מה יכול להסיט אותנו מדבר אלוהים? רב שקה יכול לנסות, אבל מה שיגרום לנו לקרוע את הבגדים שלנו זה הספק שיש לנו בלב. האם רב שקה טועה? האם אפשר לנצח את גוליית? ישוע יודע שחלק מהתלמידים מטילים בו ספק, ולכן הוא מחזק את האמונה שלהם וגם שלנו היום. יש לי את הסמכות בשמיים ובארץ. אתם מאמינים לו, אני מאמין לו, אני בוחר להאמין לו, ואני יודע שיש לו סמכות מאוד מאוד חזקה לדברו. אתם רואים? אפילו בונבונה, עכשיו קוראים לה? השם שלה, כן, אבל אני עכשיו קורא עכשיו לזאתי בונבונה, כדי ש... דרך אגב, זה אותו כלב בערך? לא, זה משהו אחר? בונבונה הייתה יותר גדולה? איפה יותר אנחנו נחזור לבונבונה יותר מאוחר. <laughs> אני, אני ראיתי את ישוע בפעולה בחיים שלי ואני מאמין לו לגמרי ולכן אני מאמין שאני מסוגל לעשות את מה שהוא מבקש ממני בפסוקים 19 ו-20 בכל יום שאני רוצה לעשות את רצונו של אלוהים yeah. אתם יודעים מה קורה? Yeah. קם רב שקה וגוליית אחר yeah. באמת, הם קמים, הם לא יושבים לרגע yeah. בכל פעם שאני נכנע לאלוהים ומבקש את העזרה שלו, הכוח של רבשה שקה נעלם, כלא היה. כי אין לנו ממה לחשוש. ישוע הבטיח שהוא יהיה איתנו בכל רגע, עד מתי? עד קץ העולם. עד קץ העולם. <עד> <עד> אין לנו ממה לחשוש, כי הוא כבר ניצח את המלחמה. <עד> אנחנו לא צריכים, אגב, לבזבז כסף <עד> ולקרוע את הבגדים שלנו. תשאירו את הבגדים שלכם שלמים עליכם, אין לכם שום סיבה ושום אה, בעצם חשש אה, משום דבר בעולם הזה, אה, לא מרב שקה ולא מגולייתי. באיגרת ראשונה לפטרוס 5-6-7 כתוב, השפילו עצמכם תחת יד אלוהים החזקה למען ירומם אתכם בעיתו, השליחו עליו כל יהפכם, כי הוא דואג לכם. הנה זה כתוב, אני מאמין לו, הבטחות של... רב שקה לעם של אלוהים רק מנסות לחקות את ההבטחות של אלוהים הוא אומר אני אדאג לכם, רב שקה אומר תצאו אליי אני אדאג לכם <אז> אבל אלוהים אומר תביאו לי את כל הדאגות שלכם אני באמת אדאג לכם <אז> רב שקה אומר לעם תשפילו את עצמכם ותקבלו חיים ממני <אז> אבל להיכנע לאלוהים זאת הברכה האמיתית כשאנחנו נכנעים לאלוהים הוא כמובן רוצה ויכול לפעול בחיים שלנו אנחנו את כל הרבשקאים שלכם ואת כל הגולייתים שלכם תביאו לאלוהים <מח> הוא <מח> כבר יטפל בהם, <מח> אתם מאמינים בזה? <מח> הוא יטפל בכל הגולייתים, הוא כמו שהוא עשה את זה. העולם שאנחנו חיים היום מלא עד הסוף בכל הרבשקאים והגולייתים שרק מחכים להזדמנות לגדף את אלוהים ולייאש אותנו. איגרת הראשונה לפטרוס הפסוק הבא חמש, שמונה, היו ערים ועמדו על המשמר. אויביכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לו לטרוף מישהו. השטן לא יושב בשקט, הוא משוטט כמו אריה שואג ומחפש לטרוף מישהו. האם לדעתכם הוא מוצא טרף? האם הוא מוצא טרף בעולם שאנחנו חיים? כל הזמן. האם הוא טורף אנשים? כל הזמן. גוליית כמו האריה השואג הזה יצא לטרוף מישהו, את מי הוא פגש? אוקיי? Okay? שגוליית יצא לטרוף, את מי הוא פגש? קודם כל הוא פגש עם ישראל, okay. נכון? עם ישראל מאוד פחד מהאריה הזה שקראו לו גוליית, אבל אחר כך הוא פגש ילד קטן, okay? הוא פגש ילד קטן עם מקל וקלע, הוא פגש אדם מאמין מעם ישראל שראה את גוליית בעיניים של אלוהים ולא התייאש, ודוד לא קרע את הבגדים שלו, אלא נכנע לאלוהים, והסוף ידוע. והסוף ידוע. ילד קטן, לא צריך להיות סופרמן כדי לנצח את השטן, נכון? צריך פשוט להיות עם אלוהים. אז אני מודה לאלוהים שאנחנו למדנו היום במסר שלו. המסר הזה שהוא חשוב מאוד, לא לפחד מהדיבורים של העולם. לסמוך על הדברים של אלוהים, לדברו. יש מספיק הבטחות מאלוהים, לא צריך לפחד מהרבשקאים שבאים להפחיד. בשיעור הבא אנחנו נראה שזה באמת קרה, שלא צריך לפחד. בפרק 37 אתם תראו איך המלך חזקיהו מתנהג. זה שהשפילו אותו, שלא התנהגו אליו כמו מלך, אנחנו נראה... איך הוא מתייחס. אז שאלוהים יברך אתכם, שהמסר הזה ימצא לו מקום באמת בחיים שלכם, כי אתם תיתנו הרבה הרבה כבוד לאלוהים, הרבה מאוד כבוד לאלוהים, אם לא תקרעו את הבגדים שלכם, שרב שקי ידבר. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, נתקדש שמך, אדוני. אנחנו מודים לך אבא בשם של ישוע המשיח על ההזדמנות הערב הזה לשמוע את המילים הכל כך חזקות שלך לכל אחד מאיתנו שאין שום רב שקר ושום גוליית שיכול לפחיד אותנו בעולם הזה כי אתה אבא מנצח את כל המלחמות ואנחנו מודים לך שנתת לנו חלק להיות העם שלך עם ישראל שלך העם שאתה נתת לו אה, את הסמכות ממך להיות אור בעולם הזה אנחנו מודים לך בשם של ישוע המשיח על כל ההבטחות שלך ואנחנו מבקשים אבא שתהיה איתנו ותמלא את הלב שלנו בכוח ובאהבה שלך. אנחנו מבקשים שבכל מה שאנחנו נעשה אנחנו באמת ניתן כבוד לשמך שלא נקרא את הבגדים שלנו בכל מילה שהעולם מדבר ואנחנו נדע אבא שאתה תמיד שומע את התפילות שלנו ותמיד עונה לתפילות שלנו אנחנו מתפללים בשם של ישוע המשיח ולמען התפארת שלך. אנחנו מתפללים אבא של כל מי שיש לו את המחלות. אתה שמעת את אבא, את מה שעובר עליהם, על המשפחה בברזיל, על, עליו באופן אישי. אתה יודע אבא, את הקשיים בחיים שלו, אתה יודע כל מה שעובר עליו. אנחנו מבקשים ריפוי מלא אבא. בשם של ישוע המשיח, שאתה תראה לכל מי שקשור לחיים שלו, גם למשפחה וגם אליו. שלכל משפחת לוי שתדע שיש אלוהים בשמיים ששומע את התפילות ושאי אפשר לנצח אבא את המלחמות האלה בלעדיך ואני מבקש אבא שהנס הזה שאתה תעשה שזה יהיה לתפארת שלך שכולם ידעו שיש אלוהים בשמיים ואני מודה לך כבר עכשיו מראש השמחה שלנו שאנחנו יודעים שאתה שומע את התפילות שלנו ועונה לתפילות שלנו. אני מתפלל בשביל הקהילה, מתפלל שאתה אבא תדריך אותה, שלא תקרע את הבגדים שלה מכל מילה שמוציא העולם, אלא שתמיד תלך בביטחון ובכוח שלך. תודה לך על הכל, בשם של יהושע המשיח, אמן ואמן. אז תודה רבה לכולם, אני מקווה שהיה לכם זמן מבורך, לי היה בכל אופן. וניפגש בשבוע הבא בעזרת השם, אמן ואמן.